rahim alhamdulillahirabbilalamin والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا Allahu jalla jalalihi falendrojm ne persindim dhe falë kërkojm lavdata dhe bekimet të Allahut qofrim i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam bi familjes dhe shokut dhe të gjitha që ndje në rrugën e tyre deri në fund të kësaj bote 2000 por i këthejmë i për sëri në dërsët tonë pas në mazët sabahut, edhe pëse këtë dërsë nuk e kemi ndërprejas në Ramazan, alhamdullat, kemi vazhduar të utje. Mirë për par Ramazanët kemi përfunduar një sëri, prej sërijeve që janë përfundua, alhamdullat, në këtë kohë të legjeratave. Andaj sërije që kemi përfunduar ka qenë më sosë njerëzimit. Kemi folur për pejgamberin e Allahut e barəkut ala. Do të diskutoj aspekte nga jeta e tij që ne mund të përfitojmë për jetën tonë. Duke përmendur se ata janë padyshim shëmbulltëra jonë, modeli jonë, jemi mësuesit tonë dhe si ne duhet që ata të kemë vazhdimisht shembull dhe çfarë mund të përfitojmë nga jeta e tyre. Padyshim se kjo seri mund të vazhdo në enda të utje dhe ka që farë të thuat. Mirë po i mjaftuar ma atë që është përmendur s'paku si një përmledhje për gjithshme e kësa i shtyllet të besimit. Nga se të besuar në pejgamber është, si kur që të dini, është shtyllet imanit. Pej imanit, besimit në laun, azo gjellë është të besuar në pejgamber. Ndërsa sëria Ramazan ka që me veçanë më specifike, dhe e ka përfunduar me Ramazan. Ndërso sët, fillojmë me një seri të re të legjeratave që konzërojse të tjetë shumë ma e gjatë se aje pejgamber dhe shumë të tira që kemë përfunduar këto. Pa dëshim se odhëzimet shpaljës pa marësesht për shfar flasin, për shfar teme, Flasin, trajtot, ne e flasën që ka trajtuar për gjithatunë kimën e nevojë. Do të ka diçka ndëzime të shpalljes që ne mund ta konsiderojmë si temë kryer, të kryert, përfunduar. Ngase përpjekja jon për të formuar dhe për të ndërtuar dhe për të jetuar muzimet e shpallës është përpjekje e vazhdueshme, e pandalshme, pavarësisht asaj çfarë të bëjmë më sim të ri apo ka të bëmë e rikujtim dhe këshillim. Kështë që gjithë tim që e kemi të të tërën të kaluarën, edhe po të arifilonim për sëri dhe të gjenim, gjera që, ndoshtë të në kanikur atë herë, si kemi kuptuar, si duhet, ndoshtë të edhe kemi haruar e shumë të tjera, që rajshtë atë e me më mënë interesante. Në kështë duhet gjithë mund të nërruzën e të qasëmi gjithë të uzime që vijen nga Allahute vare këtë talë. Ndërsa qasit e tjera, se kemi dëgjuar e di, e tjera e tjera kësëmë rrëalisht, janë qasit privuese, të privojnë nga bereqet të imësimeve të Allah të bare këtale. Përshka këse, në në kemi rranë në disë arë dhe kjo është e një orë, se të përfitash nga mësime të Allah të nuk është e mjaftuar vëtëm të dëgjash. Sa një është dëgjojnë për mësime të Allah të gjëllevala, pasë përfitojnë atë. Andaj, dëgjimi është një piesë e këti rukëtimi për të, fër, për, për të përfituar, një piesë. Nërsa piesë e këti rukëtimi për të përfituar është edhe, gjendja jote kërë e këtë dëgju, sinceriteti të jote, e shumë të tjera. Po adhe mbi gjitha, sukses që e dhe uzim e Allah qëtë e. Andaj, ka njerë që njëti në ven janë, njëti në kohë janë, dëgjujnë të njëtë të tajete, njëtë të hadithë. Mi po në përfitim edhe ndikem dalimës virësikus e dalimës lindjes dhe përrendimit. Përshë franë syje, pikër është për faktin se nuk është vetë në faktur i dëgjimit përcaktuas, por janë shumë faktur tjerë. Ndajte, në rëzër, në kemi në vojë që gjithë mund të përmirësojmë, përmirësojmë gjendjen tonë, ga dishmërin tonë, marrjen tonë, të asaj që vjen nga Allah të barë e kotala. Edhe në në që qëfë se këtë e kemi dëgjuar me djetër e me djetër e herë. Lera më kërë bëhet kërë për iqka që është e pa dëgjuar ose rallë, rallë dëgjuar. Dhe nëse kështut është me gjitha uzimet, pa mështë i shkaflasin dhe qëfar të ime të rejtojnë, atëherë e qëfar të dhim për atëtimat bazike të shpalës, esenciale, themelore, që synë ndërtu me i bardë të kë njerëzit, të kresë të latat zë gjëllë. Njën nga këto aspekte, që duhet fulli për të shumë, dhe sa më tepër për flasim, po e shumë se ka nëvoj edhe më tepër, pikrishë dukurizm nga fakt i jetës tonë, i gjendjes tonë, është edhe aspekti i edukatës e besimtarit. Në të të të Si duhet këto mësime të ndikojnë në edukimin tonë. E çif krye edukim në, në kupton reagimin ton, sjelljen ton, prezantimin ton, ta asoj që është në brendin ton. Për këtë arsye Allahu xhallahu ala ka përmendur në Kur'an se nga misioni i pejgamberit alayhi salatu selam, nga roli i tij është o juallimuhum l'kitabe, o l'hikmete, o ju zekihim. O amësën atyre, o amësën atyre, librin dhe ursin, ursi e shtë të sunetit pegamërës, më njënën si me e kuptu libin praktikisht, o ju zekihim, edhe i pasran dhe i edukan. Dhe i edukan. Përndaj, edukata zëvën të madhë, në fetë e në rëzëm. Dhe koncepti i edukatën në islam, është koncepti i vetëm gjithë përshërës. është koncepti i vetëm gjithë përshërës. Që, nënkuptën dyllë gjithë përshërje. Edë në aspektin e brandshëm, edë në aspektin e jashtëm. Qëka nënkuptën kënë aspektin e brandshëm, edë në aspektin e jashtëm? Njeri ju, është një qenje një e formuar nga disa aspekt, apo aspekti logik, aspekti emocional, shpirtënor. Ka një disa aspekt, nuk ka një veç men, po nuk është ashtë vetëm emocion e shpirt, po është aspekti fizik. Përndaj, udhëzimet e shpallis, kër flasim për edukimin, realisht edukujnë gjitha këtu aspekti që formojnë qeni njëzore, e që nuk gjimë këtu dikun tjetër për. Po. Ne gjejmë simi më parë edukim, por më tepër të hasoj që ka dy më aspekte, për shembull materiale fizike, ose di sa më tepër aspekti që është logjik, por çelën on aspektin e zamrzës së shpirtit. Ose të kundërtën, mirë për një kohë se gjithë përfshirse ndaj njeriu dhe kaq njeriu, nuk gjejmë sikurse gjejmë tek kuzimet e shpallës. Ky aspekt në brendshëm. Po në aspektin e jashtëm gjejmë për shembull formate për edukim në raport me njëriun, në raport me natyren, në raport me këtë, e kështu më radhë, mi përqasje gjithë përfshirëse, që përshirën kreqë ka ka të bë njëriun e te, nuk e gjimë, si kurse gjimë një uzimët e shpales. Edukata, nda e Allahut, është pjesë e këtë edukimë. Nuk e gjimë këtë më abetë në kërkunë, si kurse përshamë kërfurë për të drejtat, përfrien të drejtat, në qëtë gj por nuk gjim të drejtet e Allahut. Nuk ka. Pra më të, të ketë organizata, e të ketë përshamu pjesë në kushtetuta, që flasin për të drejtet e Zotit. Kryuës i unë, ka të drejta. Që nuk të kemi obligime kërqeti. Kësë për me në të fare. Ma di s'ka asë të drejta të pejgamberve. Për në edhe lirija e shprejhës, ika shkeltë të të përgambara fyhen, shohën, përqeshën në emër të lirisë shprehjes. Pse? Pse mësimet e të tjera nuk përfshihet ky aspekt i kësaj edukate. Ndaj mësuesëve të njerëzimit. Ja kemi folur për mësuesën e njerëzimit apo? Që e paçi këta janë njerëz me rëndin historinë e njerëzimit. Janë kategori që nuk bën më ushprfit, nuk bën më tekalu. Janë shumë rëndësish, kanë lënë gjurmë të pashlyeshme në historinë e njerëzimit qëferë dukate kemi ndaj tyune, kër flasim për ta, kër i përmendim, ose ndaj komplet vepërmëtarisë të tyre, qëferë dukate kemi, ku mësëm këtë? E për shkullat tonë nuk mësohet edukat në e laot, mi e ta nuk edukohen si tjenë të edukuar në e laot, fara përta. Nuk mësohet si me më qenë të edukuar në e pegamberve, e në veç në ti edukatan dhe i Muhammedit s.a.s. Pra e nësikur mështë këtë egzituar farë, apsolutështë, ab, nuk përfrijët kërëpon. Dhe kërëpën të mangët këtë qasje të edukimit e të formimit. Pasaj përshemull edhe diso aspekti që përfrijen, po përfrijen një shumë të mangët, përmjaftushme, jo komplete. Përshemull edukatën e prëndërve, është një qasje shumë si përfacore, formale, jo gjithë përfrijëse etë të tjera, etë tjera. Në zhimi të shpallës e si gjimë se besimtari me këtu zhimi edukot si tjetë i edukuar ndaj Allah, ndaj kryusit. Si tjetë i edukuar ndaj pejgamberve, ndaj Muhammedit sallallahu sallam. Edukata ndaj djetarve, edukata ndaj prindive, ndaj të afrëm, ndaj të vitrve, edukat, edukat, edukat. Diri sa so, përshetë edhe edukata, që besimtore ka parasysh edhe në situatat më private, më intime njët në ti që ka nënë. Kaj edukat ka formim kënjë regullat e kryes e nevojës, apo me qëfar këmbe hyet në banjë, me qësh dilit. Ma di edhe nevoja fiziologike si kryet, kaj edukat dhe ku kryhet, jo gjithë kun, kaj edukat për këtë pun. A po, kjo është koncept gjithë përshërës që përfin krejtjet në besimtarit, dhe situatë që a i kalen, ka udhzime edukative si duhet me qenë edukuar. Këna bënë, më onë, të kompletuar. Në bënë, pa dyshim edhe, dëbindur, se na kemi nevojt vazhdurën përshëmsimat. Dhe lidhë me këtë qështje, djetarë kanë shku shumë libra. Ma dhe libat adithit, shpesh herë, Një kapitull i tërë është ndar për këtë çështje, kapitulli i edukatos. E deb me pas. Ka thonë të vijë të me pas e deb. Apo anëko librri i edebit. Ka shumë di to librat shumë të. Një nga librat që ka gzuar respekt shumë dhe është komentuar shpesh herë është një libër që e ka përmbledh Imam Buhariu rahimullah. Jo në kuadët të librit e ti, Sahihil Bukhari. Ka që të përmenin Bukhari ju, zakoneshtë në menjë në tonë është Sahihu i ti, libri i haditheve, u ka përmredh hadithet. Po, edhe në këtë libr, dhe këtë e kemi sharuar mëtë ti, këtë kapitull të, kët kapitul të edukatës nga libri Bukhariot e kemi spikuar mëtë ti, para shumë viteve. Por kësaj radë nuk i këthejmë pra pas ti kapitullet, por një libit e terë. Imam Bukhariu Rahimullah ka foj për edhebin në kuadrë të sahihut të ti. Ka përmed hadithet e pejgamberit sallallahu al-sallam të nivelit më të lartë të saktësisë dhe i ka radhitu në sahihun e ti. Kjo është piesë, dërso pastaj Bukhariu ka libert pasache për këtë qështje, e ka qëtur Al-Adabu al-Mufradë në përkëthim të lirë mund të thuat, kjo alë është për një liber që ka përmblidh hadithë dhe thënje të parve tonë që flasim për një edukat të veçant specifike. Më fredë, në ndëshka, e, e, e ndarë e veçant specifike. Në kuptim të lirë mund këtë kuptim e tira më të kompletuara, por sa me ditë se, që po. ka okilibërë, e të që ka përmëritë Bukhariu Rahimullah, diqka shumë ma në më të zgjeruar, do mënë kapitut e kësa i fuqështë rëndësishme. Dhe kjo është për një me rëndësishme, që t'i kuptojmë këta kapituj, që është përfasin këtë gjithë përfshirje, pa po dëndë të jetër, të bëhet kë edukim për mesë për mes mësimeve të sigurëta, jo eksperimentale, jo me bëhe eksperimente, te përvojmë, së qenë këtë udhëzimë mirë, ndryshoje, jo, jo, me udhëzime të sigurëta, të shpallës, me fjallët e Muhammedit, sallallahu a sallam. Anërejme për këtë tim dhe të klasë më tardhme, inshallah, me hadithet që i ka përnë Bukhariu Rahimullah, qëfar ka thënë, si ka ndonë kapitoj, dhe si janë të rejtuar të edukuar me fjalët e, e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam është padyshim rruga më e duhur, më e çeluar që mund të dik ndonjë njeri në jetën një një e kësaj bote për të arritur kompletimin e tij në këtë fushë, e cish është nga fushat më të rëndësishme të formimit të njeriu. Aspekti edukativ. Po riman Buhari rahimullahu ka shumë çka thuat ka shumë çfarë të flitet. Do të flasim inshallah në takimet e ardhshme për të edhe për librin e tij, edhe për rëndësinë e kësaj teme, që unë jam i bindur se në përcjelljen e kësaj teme të vazhdueshme do të bindemi shumë më tepër edhe për rëndësinë e librit, por edhe më tepër për rëndësinë e temës. U themi on i ardhshëm është me udhëzimet dhe me hadithe të pejgamberit ja sam fillimisht, po edhe me fjalët e sahabëve njërët mundaj që i ka për zidhë Bukhariur, që fjallët e tyre, uzimët e tyre të jenë pjese, libërët e ti në rrugë timin e formimit dhe ndërthimit në këtë fushër nësërme që ta shështë fushër e dukimit. Por e gjithë të themë që ta shështë në këtë hyrje, në këtë rrifillim të legjeratër, me këtë cikl të ri legjeratër, që za kunë ishtë në jemi morë me tema, po jemi libra, dhe me ta një ka qenë ma shumë, tem, dhe mund njemi marrë me, temat për gjithshme, që kanë qenë seri, të shëndruara në, në legjirata e legjirata. Ta shmë është një, një isë më pak më specifike, nuk është vetëm tem, por është liber, që ne du da, komentojmë zbashku, inshallah, në njërë të, mesatare. Jo të përgjithme, po dhe jo shumë të detajzuar që të kene mundësit që të marim sa ma tepër nga ato që ka përin Bukhariura i mëllën brenda këti libri në kapitu që a i ka ndarë dhe në tema që a i ka ndarët. Ndërsa pjesa e dytë e kësa hyrëja është mërëndësitë të këjemi parasyrëtën, në vëzër është se kjo pjesa e dytë e kësa hyrëja nuk është vetëm specifike p Por është spesifike për komplet procesin e pjesëmarjës në legjerata dhe për komplet procesin e dëgjimi dhe marjes në ozimit të shpalles. Të kemi parasysh disa pika, gjithmonë. Mirë është që këto mi pas parasysh gjithmonë. Pavarësisht në qëfar derësi mërë piesë, në qëfarë cikli, në qëfarëseria, ku je, ku të qoftë. Një pika që kanë të bëjnë, me komplet thash procesin e dëgjimit dhe marrë e sëmsimeve. Që ështëja e parë që shumë rëndësit është, që ështëja e njetit, qëlimit, njetit. Njët. Në njetit në edhimës në islam zëvëndë matë. Hadithi inë në mel a amalu binë njëjat, se veprat vlerësohen si pas njetit, zë vend të madh gatën çdo libër, çdo kapitull, çdo fazë, ky adith është ai që kuriozon fillimin e shënimeve të temës apo kapitullit caktuar. Pse? Është shumë rëndësish. Është shumë e rëndësish. Pse është më rëndësish jetë? Mbas pa rëndësi një jetë, se besimtari duhet ta bën për hir të Allahut, ti ja e di qartë, një jetë këm këtë ders me nguh, këmse më vë për pse për hir të Allahut, se Allah e don. Po edhe një të të nëzër e ka një nëci e endhe tjetër, që është e që besimtarin e mbanë gjithë mund të vëmëndshëm, ju nga fletë. Besimtari nuk vjenë dërstë rasishtë, nuk vjenë i kurdisur. Këpa përshamu në ki mundësi me kurdis urem, një ofë për para. Apo, kur vjenë e kuaj, ajtë cingrën, si aftën. I kurdisur, jo, ja, ajtës vjenë i kurdisur. Pajve një pregaditën ato. Në edhe dhe në ka dalë se po shkajnë dërës. Dersë. Kjoj dërës për këtë tim, mundur të këtë tim, për i të laut. Apo gjitha këto qajja përmenë vetës për ti, realisht e dhe e vetë disojnë po edhe pregaditën që me ditë ku po shkajnë e që ka përmerë. E që është e njëjtë është më nëndësi. Pasta i në kotët e njëjtë mund të inkodrun të inkodrun edhe synimet tjera të sh që e rritin shpërbimin. Po shkojnë në ders, më msu. Po shkojnë në ders, më u eduko. Po shkojnë në ders, më morr mësime që mund ta mësoj familjen time. Po shkoj, po shkoj, më ushmi për më aty me 10, 10ra njëte që të gjitha këtu janë për Islamin. Pasihum. Por që ti synon me errit maksimumin e mundësisë nga pjesmimi në ders. Oso ma ti për të vëzuar, arrijmë ajo por mëmë ndërku inshallah da shamboj të njëtit çu shumë më errit një tit në ders me, me maksimalizuo përfitimin e ders që realisht të marrim më shumë so më tepër jo vetëm aspekti dëgjimit të, të aktiv por krijçja jona në ndjeshmëri edhe për përfitimin është më ndjeshmëri por është më ndjeshmëri edhe për shpërblimin so atë som më tepër një tit më tepër shpërblimin Pjesmarja një të ndërs, është edhe në kurajim për dirësin, a po, është në kurajim. Në që ti rrëndërs, a e rrëndërs, a e rrëndërs, të më thonë, koj në kurajim, edhe nga anë e ligjë rusit, po edhe nga anë e pjesmarzve. A kjo së vabë, që i ka? A për kjo s'ko të bëj me informatën direkt, po kjo të bëj me pjesmarjen. E mështosin për njëtë që kanë bëj me vetë informatën e kështë të ja më radhë. Pse unë e përshkojnë dërës? Qëfar në du të arin nga kjoj dërës? Qëfar mund të bëjnë me këtë dërës? E pyjtjet të tjera që realisht njëri ju i merë nga pjesmarja ti në dërës? Qështja që e dy të drozër që ka të bëjnë me dërësin është dhënja mundit maksimal për të përfitun nga dërësi dhënja mundit maksimal Allahu Gjallera thot, Walledhine jahedu fina, dhe nehdi jenne um subulena. Ata që japin mundin maksimal, ata që bëjnë gjihad, ata që përpjekjen, Walledhine jahedu fina, fina, ata që bëjnë përpjekje dhe mundin për neve, për Allahun. Ata kemi me vëzunë në rrugët tonë, Të e pa Allah u të zimin. Ama jo duke dëgjuar vëtëm, po duke dhe mundin maksimal. Qëka i bimë me mundin maksimal? Dëmon, ardje i pregaditur, pse po vi, qëko me ngu, dëgjimi me koncentrim dhe me vendje, pastaj, edhe shkrimi, rrëdëgjimi i digjeratës, apo dhenja mundin maksimal për ta praktikua që e kom su, për ta jetësu njëtën tëmë, dhe një mundin maksimal për ta përhapë këtë mësim, për ta shpërënda, për të mësu tjertë, këtë, këtë këtë me këtë mundin maksimal, që me sëmëtore një e ja, pa për. Jo të thjesht me të dëgjim, nuk përfundon e të tëra, mund dhe e të po, është një mund, menajt me sabajtash, është mund. Por këtë mund përshin edhe aspekt e tjera. Jo të më thjesht qëndrimin dhe d Edhepse, qëndërimi ndërës në këtë ku, edhe dëgjimi është bajegi punë e mëlla. Bajegi e shpërblyshme të kalat e bare këtë talë. Nështu asënë për pjesë të tira pasaj që i të si ka si shamu. Bajab mundi maksimalë. Kështu ka nëndërënëzër për shamu, qëfar mundi ka njep sahabët që me i marë hadithë e pejgamberit Alehi së të zonë. Ka qënë mundë e. Nuk ka qënë e thjeshtë. Ta që athjesht, ka mar Në të shtiri, atë pështet të na duke të pëvement shumë atë pa koncentruar, jo, jo, jo. E kanë përset të pegamërësën me mësyt hapur, me zemët hapura. Pa thotë pegamëberi sallallahu sallam, ka dalë, u dhe. Njerëzë, këtyre u zilën të në lëzën, i kanë kërtu të vement pasashme, po pa vement pasashme, u dhe. Imam Bukhario, rahimullah, që Do ta në ta komentujmë librën e ti, në këtë pjesë. Libën e ti, Sahil Bukhari. Libën ku ka përmbledh, hadithë për e ka përsem. Jëmë bikë 7.000 hadithë. Në sensë, me përslitë e me krejta. Thati ma Bukhari, gjithë do hadithë që e kom shru, gjithë do hadithë që e hadith kom vëzunës këtë librë, jëmë la, i jë kom falë djure qate, pasë e kom shrua. Respekti përsa që ma përsem. Në kom e që tjeshtë ka thon pegamë, ka dallo. Sa skëfjalë rëndom. Apo, si do të dgjoj prrolla napton. E as rrofim aventureskët krye diku këtu, jo Allahu. Kto janë shpallje. Kto janë fjalët e Allahut që ja ka shpall pejgamberit Ali. Zotë, and çfarë mundi jo po na për me i tretu, me i kuptu, me i zbatu, me i prapë këso më ran. Në sa më tepër mund japim. Gjithatë ato fjalë që përmana kashi këto re haditheve. Ne realisht të regojmë edhe servisetin tonë, por të regojmë edhe madhërimin tonë dhe i këtë aditë atëmë. E respektojmë. Së janë teatrë ndëmë të apë, në pasashme. Djetarët ka njesë me kilometra përmi ngu këtë aditë atëmë. Kanon jetë për përmi përni të aditë atëmë. Ne kemi të gaqme. Ne në kushte, vallaj, shumë luksuze ngujmë këtë atëmë. Mërthana shumë, shumë, nëhamdë atë fëvarsh me të vëllesh me ngujmë këto përë. Kërë bega ti e Allah, të nëhamdë në në. Së paku s'kejme në ujme, edhe atë mundin tjetër. Apo të vapës, apo të ftaftit, apo të acarit, apo të lotit, të të të tësë, së paku jemi të kërësyrë nga kja përë. Qëshë mundohë që, kërë t'i mërë të fëmësime, që e realisht vijë nga shpalli e Allah, nga libri për e edhe në aspektin e dëgjimit, e pjesmaris, e praktikes, e ndikimit, e përhapjes, e mësimit, e kështu më rratëpër. Dhe qështja e, e trejshë do të prajnë, pëse ka tjera shumëta, po në kodrat e kësaj du me përbynë, është që të bëjmë dua, nga se të dërëzërë gjitha këtu, njëti, mundi maksimal, gjitha këtu që ne një i bëjmë, njën sebebë. Aj që do të vendosë, Aj që do të vendosë për epilogun për fundim të artë, të kësoj pjesë marrë është kush? Allah Azhjall, aj, të mundësën përfitu, mundi ku, më, më përmirës uohën, dhe një të allan që le në levonë. Par në më prejme, kër dikush vjenë në dersë, e i ka këto njete për asyush, e ja mundi maksimal, e për asy marrët, o oh Allah, mundësën ma që, të përfituaj, mundës Në kemurin më në mësu, Allah o zëll, vjen me, me këtë pregatit kompletuar, që që pjesë marë të një ndërësat? Shumë më ndryshat, shumë më ndryshat. Ma të kemë përmendur se, në të kaluaren, haqëlar në kamësu, e djetar të rrëshëm, se kur kanë shku në mësime të kësa në tyre, kanë bu duha, po edhe kanë unë sadaka, që për hirë të kësoj sadakajë, Allahu xhallahu të mundson përfitimin maksimal nga dersi. Duke filluar nga nga ligjëruesi uh, i vet, që Allah xhallahu wala, do të ia zgjidh gjuhën. Kuptojm, flas e pastaj të jap kuptim e pastaj jam në të metat që mos mos shumë diçka të keqë e të privohemi nga dersi. Gjitha këtu e përpjekje për ta maksimalizu përfitimin. Apëtan. Edhe në kuptim të përpjekjes, pa për edhe në kuptim të lutjes. O oh, Allah i madhë, mundë sa më të kuptaj. Më usalë sa më që farëta. Rëbbi shrahli së sadri. O Zët, më hapë gjokësin. O jësë së lli embri. Më alëtësa. O ahëllë okë dhe të min lisani, jefëkahu kauli. Ma zëzë gjuhën që, kur fulë më faronin, ti e thon kso të mirë po thon apo mos të përzi ne mos të kem trembë në mos të kem ngarkesë mos qoftë po ti ti e numër një ka një që është duat ato apo pellon ta kërkuon po ndaj të rëzor pegambeni sosom si e kalu ta lëndon asje po si e kalu të badër si e kalu të noh si e kalu si, të sosë ha nuk vazhdimë sapo po edhe dua. po do doja është arma jone është mundësia jone që Allah në japë për ta, meritu dhe për të përfitun nga, ndihme Allahot. E Allahot thot, i njën sërkumu Allah, fela gali belekum. Nësë Allahot ju ndihman, nuk ka ko shumë mund, nuk ka ko shumë poshtë. E në këtë sabah, asë gjumës në në në poshtë, asë epshe, asë lodhja, po në situatë atyra, të tjera, qëka do qoftë, nuk në në në poshtë nuk në lodhë, nuk në pengon nga përfitimi, nësë Allah ju në ndihmanat. E në e këndim e kërkujmë, që Allah ju në ndihman, në përfitim maksimal nga ozimët. Veçanështë, në në mëzët, kur njëri e ka para të gjyshe, për shkanë me i dëgju, kanë fjallët e Muhammedit, sallallahu a sallam. Ta shënë këto legjerata, shumë ma shperë dhejme, Ka thonë Muhammedi sallallahu ala sallam. Ndë kjoj dërës, do të na e kujten ma shpesht të dërguarin ton, e do të levis gjuhel ma shpesht të imi Allahum sallallahu ala Muhammed. Alehi sallatu wassalam. Apo? Hamdulillah. E kjo është begatia Allahu qëllë dhe gjiralu. Ta lutim Allah në qëtë në apës e qiritat e përkushtim, edhe ga dhishmëri për mund maksimal përfitua për t'u ndikuar për, për mësuar gjithçka do që na ka mësuar Allahu xhallahu, e që na duan nga këu përfitim. Meqenëse në rrugëzer në konkur realisht ndaj tëks natyrë nuk janë të shpeshta. Interesimi i njerëve për këtë fjalë nuk kanë, nuk ka nivel nduar, apo të mund të mësojmë për një temë shumë banale, pa rëndësi apo, por të shohësh interesim të njerëzve me ramendës. Në rotuar se po shpjegojm hadith pejgamberi sa më sa që interesimi ty në në koshnë e vjetë do qenë. Absoleh namënisqnau shme prezencën kësaj radhe, radhe e radhë të tjera vërtetësisht duke pa pa të prrosysh donë euh, për krasim me me me me me me me vendet xhire këshme rom mirë po megjithatë megjithatë po flasim për rëzi se interesimi për hadithe pejgamberi sa më vërtet nga ana e muslimanëve në një veçgën njës, fatke të sirësafë. Dhe a që mësë mirë e, e të regonë këtë, është edhe aja që e ka bërë Ebu Hurere, radiallahu ta'ala, në hujë cili, i ka po njerës, të gjamija pegandës medinë, në kune t'ju, ka qenë tre guafër, ka qenë tre guafër gjamijës, e njerës ka mblijë, e kushme, njerë, njerë normal, apër, me ka nëshirë, e ka nëshirë, e ka nëshirë, e ka nëshirë, e ka nëshirë, e ka nëshirë, e ka në Halqat ka pa ti ku po po përmendet Allahu e ku po mësohet hadith bekozam e ju jo të mbush sa duhet apo. E ka dalë drekë ka bërë ti këdo një njerëz xhami po shpërndat trashëgimia pejgamberit alson. E ju i në habiti ku të tjerë. Atë kur e kanë dhënë trashëgimia kanë thënë që xhamit po shpërndojnë ndalla të pejgamberit e gjithë bunë të të gjum xhami kanë ka po brapu. Kan dhitu që mos po morr në në në nëjtë te sti ani ne ne ne në nonëti ani në diçka tjetër juaj të, ju të kujtem apo koroni s'kan gjetur nga kjo korxhësh nuk kanë gjetur asgjë nga pasuria që kalon malli i peqavsë s'kan gjetur kur çka kanë gjetur kanë gjetur njerëz të rrethuar rreth disa njerëzve saktuar këymson kuran këymson hadith këymson këso i ka un ku është ajo çilla thire ku është zhimia ai ne kurimi e katër zhgu çai bien e ka vol pasurin apo zhë zhë nëse vesh pasuria zhëgo topa ka thon e buhure raziyallahu taala në kuptimin pozitiv ju plaqen syt pas po shihni ku është ta çë e ku është pejgamberi sa kalon mës veti sa kalon mës veti të tërëguvat diçka nga ajo ja që preket e që shfryzhohet e që tierret po kalon këtu që këtu msimi kalon andaj qarton pejgamberi sa më famen akhadha ku shemarkët pjesë të tërësimi të apo e ka marrë hisën më të mirë të mundshme të të tërshjimisë në një herë. Në kjo të tërshjimia pejme, të? ka thonë pejme besëm, që kjo të tërshjimia? Të. Këtu e mësi me tërshjimi që i lëmë pejme të latë gjellë, vëllë, prandaj, të lëmë të ta që kanë hisë në këtë tërshjimia. Të. E marrën, e përcilin, edhe e tërshëgojnë pas taj tek të tjeret. Allo në dohë sukses në këtë p Edhe është as shumë konkrete pse nisëm sot, por kuptojmë të shpalosim se e, konkrete të asoj që paralelrova, e dashur Allah beqet ndaj me vërtet, naja në të tona, megjithëse vetona përpjekjeve tona. E bëvë Allah të të suksesshme. Edhe qofshin me të vërtetë ndaja që na afrohet tek Allahu te barekutaala, na ashtoj dashnin për Allahun, dashnin për pejgamberin alayhi salatu wasalam, ne bëjësh një ambull të mirë të praktikimit të këtyre mësimeve të formimit dhe të dukimit bëj bazë në uzimët të shpallës të asa që ka thonë Allahu dhe ka thonë pejgamberi sallallahu sallam. Allahu ish për blefë për menje, për sabërë, për pjesë marion, dhe ju bëftë Allahu gjellewala të uzuar dhe uzuas për të tjerët me më mësime të Allahu dhe mësime të pejgamberi të alehi sallatu sallam. E kaqë për sëtë, u sallallahu ala muhammadin, u ala alihi, u sallam, u sallam, u sallam, u sallam, u sallam, u sallam, u, salam, u salam.